är Oskar Vänt. Du lyssnar på BB-podd. Sommarsolen äntligen över blåvit land så att det riktigt fräser i Oskar Wentz nya Kanada godsjacka. Detta är BB sommar på gp.se. Äntligen med sommarkompatibel sommarvärme i luften. Patrik, glimmar Kan du förklara den skandalösa bilden på dig själv? Tagen med selfie-pinne. Som florerar på sociala medier Det var ju en ursäkt för att jag skulle få visa mig själv Och så sa jag då att ja, men jag har ju köpt den här pinnen till podden Men det var ju till mig själv Jag vill göra en uppmaning till alla lyssnare Här nu, passa på när jag får mitt fönster På två sekunder Ja. Uh, är det någon där ute som säljer larm Så får ni jättegärna kontakta mig För jag går i larmköpa tankar En bra deal så, så, så ska vi hitta på något roligt ihop. Du har inget att då. Nej. <laughs> vi har en gäst den här veckan Som limmar perfekt med det snart vidöppna transferfönstret, Och som också är mannen bakom Blåvits framgångsrika lagbygge Idag så har vi tidigare spelaren Och nuvarande sportchefen Mats Gren i studion Välkommen till bb Mats Tack så jättemycket Vi ska börja med att ta ett gäng snabbfrågor som vi alltid gör till gästerna som man lär känna dem. Det tycker jag. Ålder? 52 i år då. Längd? 1,86. Vikt? Ja, 82. <laughs> det är ingen som är ärlig med det, tror jag. Bor? Eh, Magasinskatan mitt i stan. Familj? Eh, ja, jag eh, har nog... Eh... Lite sällskap nu då Vad kör du för bil? En Kia Och det kommer bli en Volkswagen snart Ja men jag byter alldeles strax Har du kollat in vad nästa blir nu Ja det blir en Golfkombi faktiskt Alltså du är ingen stadsgipskille nu i centrala stan? Nej eftersom Inte riktigt då för Eftersom jag måste leta parkering hela tiden Där jag är så vill jag inte ha en alltför stor bil eh, vad tittar du på på tv? Ja mest bort Men eh, lite grann också När man eh, landar ner någon gång i soffan Framåt senare kvällstimmarna När man har jobbat klart så, så sätter jag mig gärna och tittar på någon, någon Bra film eller någon däckare Eller någon krimi eller någonting Inga Netflix-serier och såna grejer som går varma? Nej faktiskt inte eh, Lyssnar på? Ja, eh, all är egentligen på musik faktiskt, men eh, helst ja, det som är news för tillfället liksom på poplisterna. Spotify Top 40? Ja, ungefär det. <laughs> Vi har en fråga som heter Favoritspelare i blåvitt just nu Som är standard Men jag vet inte om vi ska våga spåra den med Mats Vi får se vem han svarar ja. Nej, Jag brukar alltid vara lite försiktig där Och nämna några, några namn Jag tycker vi har ett sånt fantastiskt eh, Lag tillsammans nu liksom Och alla gör Gör det de ska i laget och därför är det lite svårt för mig att plocka fram ett Etna. Jag köper det faktiskt. Men man kommer ju alltid undan om man svarar Hjalmar Jonsson. <laughs> ja. ja, Hjalmar är helt otrolig. Så ja. Det är han helt klart. Vi är godkänt på den frågan. Om vi istället då säger favoritspelare i blåvitt inom tiderna. Och man får inte säga Mats Gren då, antar jag? <laughs> ja, nej. Ehm, nej, men då får jag väl lov att säga att... Eh, Eftersom jag fick chansen att spela med Torbjörn också så är det ju faktiskt eh, den som hjälpte mig ganska mycket också här i Blåvitt och, och fått till det väldigt bra. Så Torbjörn Nilsson är nog den som jag fått ta det. det får du nog ingen kritik för, för, tror jag. Nej, också ett bra svar. Hjalmar Jonsson och Torbjörn Nilsson. Det känns, media. det känns som han är mediatränad. <laughs> uh, vilken är din skönaste seger i karriären? Ehm... Um, Det var en svår fråga Behöver inte vara med blåvitt heller då? Pojklag eller landslag Det spelar ingen roll Ja, skönaste segen Jag har ju vunnit en hel del titlar faktiskt Men eh, kanske den skönaste segern Var kanske ändå borta med Svenska landslaget mot Portugal När vi vann med 3-1 i VM-kvalet eh, 84 mm. eh, Och eh, i så fall Den värsta förlusten Ja, de har jag förträngt så länge sedan <laughs> Ja, vi har faktiskt åkt på någon riktigt smäll när jag har varit nere i, i äh, Grashoppers någon gång Men den värsta var nog ändå här med Blåvitt i finalen mot Öjs 85 Ja, just det mm. eh, Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med? Och ska vi säga att man inte får välja favoritspelare i genom tiderna då? Eller? Ja <laughs> Vi får utsluta är Nilsson då Ja eh, då får jag nog ta en spelare Som jag spelade med tillsammans Nere i Grasshoppers då. Eh, En brasilianare, Giovanni Elber Som sen gick till, från oss till Stuttgart Och sen till Bayern München spelade i landslaget också. Men han gjorde väl nästan 130-140 matcher i München va? Ja, han var, han var riktigt duktig där Elber, som gammal championship manager Spelare va, som man alltid värvade <laughs> Ja, lite ja jag <laughs> till, Avsluta i brasilianska ligan tror jag. Ja. Typ 2000 5, 6, 7 någon gång? Ja, han, han spelade, spelade länge. länge. Ja, det gjorde han. Bra teknik, inte så mycket löpstyrka då i slutet kanske? Nej, det hade han säkert inte. <laughs> <laughs> eh, och vem är då den bästa spelaren som du mött? Eh, ja, det har ju varit lite grann, eftersom jag har spelat många olika positioner. Om, om, om jag säger när jag spelade anfallare så var väl... Den spelaren som jag har spelat mot då som var försvarare var nog Karl-Heinz Förster i, i tyska landslaget. Mm. Sen spelade jag i mittback också sen under många år. då Den bästa anfallaren troligtvis som jag har mött svårast att möta även om jag har spelat mot både Kloivert och Raul och flera stycken var nog ändå Batistota. Martigal. <laughs> det kommer han också ja. undan med. <laughs> Tror du det är många i Blåvitt nu som skulle kunna göra din resa från anfallare mittback ja, Svårt att säga, men eh, kanske blir lite svårare. Det, var, det blev ju så nere i vi bara för våra tränare då som vi hade Otmar Hitzfeld då som sen gick också till Dortmund och Bayern då han. Eh, ja han ville helt enkelt skora om mig eftersom jag kom hem från VM med landslaget 90 då var ju där egentligen som, som anfallare. och sen ja det var en rätt rolig historia men han, han, han var så övertygad på att jag skulle kunna göra det bra som mittback och jag vägrade egentligen i början då. men jag gick med på det till slut då och det förlängde säkert min karriär med 3-4 år så, men det eh, kanske är lite svårare idag. Lasse hade väl möjligen kunnat gå och anfalla ytter-ytterback den vägen, men inte knappast som mittback va? Jag tänker mer Rogne på anfallet. Rogne på alla positioner jämt. Komplett människa. <laughs> Vem är världens bästa spelare? Och du får inte säga Ronaldo, Messi eller Slatan. Jag tycker God, gillar man en Pirlo eller Xabi Alonso eller gillar man en målvakt eller gillar man en mittback liksom, det, det, Ja men det är verkligen ja. Ja, Jag tycker då, nu har jag ju faktiskt varit en hel del skadad i år då, men jag tycker Modric är otroligt duktig för jag tycker liksom, han har ju också satt lite fart på Real Madrid på mittfältet det är ju mm. lite lite pilo typ men lite längre upp då i Madrid liksom. och lite kvickare fötter också och ja, han tappar ju nästan aldrig en boll Och mm. är ju även med in i avslutningen Alltså jag tycker han har Även om han i år har varit en hel del skadad Då tycker jag att han har Verkligen imponerat på mig de sista Två åren, hans utveckling också Kroatiens landsman Luka Modric Det är första gången någon säger det My name is Luka Men han måste ju vara det eftersom Mats säger att det är det I live on the second floor <laughs> Håller du på något annat lag I fotbollsvärlden Än blåvitt klart då Och grasshoppers Ja, Bayern München så ja, det var inte så långt att åka för mig och titta på Bayern och flyttade dit också eftersom jag fortfarande idag har kontakt med honom så var jag ganska mycket där och tittade också. Gamla tränare som tränar laget, det får man säga som godkänd anledning mm. och så. Hade du också tagit in Pep Guardiola när tränarbytet väl skedde? Lite överraskad blev jag faktiskt bara för jag... Tänkte att ska han göra om Bayern till Barcelona så Var jag inte riktigt säker på att det skulle bli bra det blev väl inte fantastiskt bra Men sen har han svängt tillbaks lite grann nu Så att Bayern har kommit tillbaks till lite mer rakare i spelet Vilket de var otroligt duktiga på under Hänkes sista år Han hade ju ganska skön uppförsbacken Han kom också när Bayern hade vunnit Champions League, Ligan och Tyska Kuppen året innan Så varsågod, toppa detta ja, Det är svårt att vinna något mer då, ja, ja. Ja Mats, du kom ju in på kamratgården som en stormvind som Carola hade sagt Nu är det ju inte första gången i Blåvitt Kan du inte berätta lite om din tid som spelare i Blåvitt För oss som inte var riktigt lika aktiva då Ja, det är ju några år sedan <laughs> uh, Nej men det var ju Jag, uh, jag kom ju från farun då hit till, uh, till Blåvitt i januari 84. Och uh, normalt kanske det hade varit för mig att gå till Brage Som, som bara var ett stenkast ifrån faran då. men jag, jag kände att jag ville ha bort jag ville gärna till något annat lag och eh, när jag fick chansen att komma hit så var det för mig ingen tvekan överhuvudtaget även om min pappa sa 17 skor du dit och göra Hur gammal var du när du kom till 20 år 20, ja. 20, ja. Tyckte jag, det, det, är, det är ju lite för högt satsat av mig då liksom jag ska gå till brovet som har ungefär 6-7 och ta något annat ungefär men Jag kände ändå att ja, ska, ska man eller får man chansen ska jag säga så, så är det ju egentligen för jag tror fortfarande för varje fotbollsspelare i Sverige så är det egentligen ingen fråga att man vill gå till blåvitt. Det var ju en stor omställning för mig självklart komma från farun då dagens division 1 så att säga. Men... Ja, för säsongen var ju, var ju väldigt intensiv för mig. Självklart stora omställningar och så. Men när vi satte igång med serien sen så fick jag ju ändå göra en del inhopp. Men jag var ju absolut inte ordinarie på våren då. Utan jag spelade ibland på kanten om Glenn Schiller inte spelade. Eller jag spelade någon gång på topp då om Håkan Sandberg inte var med eller någonting. Men jag eh, satt ju en hel del på bänken också. Och eh, jag kommer väl egentligen inte med som ordinarie förrän eh, efter... Det är sådana här minnen man har självklart. Efter en, en, en jävlig match vi hade borta. Då vi, det stod 0-0, vi fick en utvisad. Vi bytte, jag kom in spelade 40 minuter. Vi vann med 3-0. gjorde tre assist i de målen. Och efter det fick jag spela hela tiden med Torbjörnsänder framme. Och jag hade en fantastiskt första år med blåvett som aldrig kommer att glömma. Det, det var för mig liksom, på den tiden var det ju slutspel. Och då fick jag ju också chansen i semifinalen att, att spela mot Brage faktiskt. Mm. Som vi vann där uppe med, med 5-1, gjorde två mål och en assist Och det var också sånt här liksom, man kommer upp till dagarna och får, får den här... På visa för alla, precis det kan jag. Ja, det var, det var helt fantastiskt. Även finalen, så även vi spelar mot Norrköping, vinner med 5-1 borta i första matchen också där, ett mor och en sist liksom. och hela första året för att bara på med landslagsdebut och det som jag nämnde tidigare är också att den matchen borta mot Portugal som vi kom under tidigt med landslaget 1-0 och vänder och vinner med 3-1 sen var ju som det ofta är andra året då är oftast lite svårare och lite tyngre och så och jag började ju rätt bra hyfsat på våren också men sen gick det väl lite tyngre också på På andra halvan där och då spelade jag inte varje match heller. Och på sommaren där ber det klart ändå att jag kommer att flytta ner till Schweiz. Men Brovit ville jag inte släppa mig förrän säsongen var slut. Så jag spelade klart säsongen. Sista matchen vi spelade med Brovit där var ju nere i Istanbul faktiskt mot besiktas i Europakuppen då. Mestakuppen. Därifrån åkte jag direkt sen på vi spelade den matchen på onsdag. Åkte på torsdagen. Flög Flög till Syrisk på torsdagen då, och e, tränade med Grasshoppers på fredag och spelade första matchen på lördagen. Och e, ja, det året tyvärr då, som jag också har nämnt, var en av de tyngsta förlusterna var i finalen då mot Öjs faktiskt då, mm. 85. Då. Var, hur många matcher blev det totalt i tröjan? Det kan jag inte riktigt svara på ens. <laughs> <laughs> det var nog kanske... Vi är upp mot en 45 stycken Någonting sånt tror jag Kommer de att måla? då? <laughs> Nej, inte prick 8-9 eh, kanske på den här jävlematchen Som du pratade om då när du fick hoppa in och ni vände Du var inte sugen på att byta in dig själv I paus i, i årets match Mot jävle och köra samma <laughs> Mats Greneffekt i <laughs> <laughs> Ja det hade ju varit bra Nej inte så, så bra för mig inte. <laughs> Din första klubb som ledare var, om inte jag är helt felinformerad, FC Vaduts i Liechtenstein 05. Sen har du även varit i Grashopper, Vejle och Gisödra. I vilka av de här klubbarna hade du även sportchefsuppgifter så att säga? Det var i Vejle och Jönköping då. I Grashoppers står lite grann var jag ute och scoutade och jobbade lite grann med den sportchefen vi hade då de sista två åren då. Innan jag flyttade på mig Så du har liksom känt på det ganska mycket innan blåvitt också? Ja det har jag Det var ju det var lite märklig situation När jag, när jag flyttade ifrån Schweiz då, upp till Danmark då, För jag, jag kom ju som helt ny Jag har ju inte varit i Danmark förut Och bara efter två månader i Danmark Fick jag ju hela det sportsliga ansvaret där då. Som, och det var ganska tufft faktiskt För det, jag blev inte så mycket tid över till något annat Där kan man ju säga Så du var både tränare och sportchef ja. och manager och ja, massör precis. Nej, ja, inte riktigt. Men hur är det ju att vara både tränare och sportchef? Svårt. På samma... Det är svårt. Ja, Bara för att man sitter på två stora. Sportchefen måste ju tänka lite för ja, på längre sikt och det kan du inte göra som tränare. Så ibland fick man ju typ gå och sätta sig på en stor och tänka liksom ja men om vi ska förlänga med den spelaren nu har jag pengar till det här och då... Nej, då får jag nog. Och sen ska man tänka då. Ja, <kört> kortfristigt som tränare och långfristigt som sportchef. Det, det, blir, det blir en konflikt. Det blir som i Sällskapsresan filmen när han har på sig en kaps när han står i glaskåsken. Äh, och sen byter han och går till macken och har en annan keps, liksom. Precis så vi det Nej, det, det, det var faktiskt några sådana situationer. Det var faktiskt någon situation nu i Jönköping också. Då vi satt på lite tight budget och sen. Äh, Liksom, ja men förlänger jag med Den spelaren nu som, som ligger på En ganska låg lön, då blir det ju mycket Dyrare, då har jag inte råd att ta in Någon annan spelare mm. ja, Ska jag göra det kortfristigt Då skulle jag hellre vilja göra något annat Som tränare Men, men hur funkar samarbetet då med Jörgen? Ryker ni ihop ibland eller? Nej, vi har haft det jättebra hittills faktiskt. Jörgen är jättebra att sitta och diskutera med. Vi har kommit överens från början. Han kommer med idéer och, och, och vi diskuterar då så här. och Han kommer med massa idéer och säger ja, nej, men det är inte möjligt. Det, det går inte antingen budgetmässigt eller, eller vad det nu kan vara. Då, så, så kanske vi diskuterar det lite till. Men, <laughs> men han accepterar faktiskt eh, väldigt snabbt om, om jag försöker också hela tiden hitta... Ja, hitta lösningar om, om, om vi båda tycker att de är bra, självklart. Det var ju en del strul så att säga när du kom från Isödra till Blåvitt. Vad var det som inte gick helt smooth där? Ja, det var lite tråkig grej faktiskt. Bara för att när jag när Blåvitt bestämde sig för att jag skulle få jobbet och så meddelade jag detta i Jönköping då. Och Martin pratade också med, med Jönköping och Jönköpings ordförande det, sa ju att vi, ja, det här hittar vi en lösning på och nämnde också siffror och, och lite så här och, då, och därför bestämdes ju bråvigt också för att innan man egentligen hade gjort klart definitivt med Jönköping, gå ut med den presskonferensen att jag är en ny sportchef mm. sen utnyttjade jag faktiskt lite grann av Jönköping efteråt då, eftersom man gick ut med detta Innan man hade satt allting på papper då. Och eh, därför blev det rätt struligt. Hur är relationen för dig nu med Janss Nej, men jag har aldrig alltså, så det är aldrig långsint. Alltså, jag pratar med dem eh, som normalt. Jag har varit och tittat på en del matcher också. Jag, jag var även här och tittade på någon matcher när de spelade mot Guys och träffade deras ordförande. Och det är inga problem. Jag ha några gissädra supportrar jag känner som, som nu... Finns de det såna Ja, det finns faktiskt. Det, som har varit lite bitra och som har sagt att Jönköping aldrig nu skulle sälja till Blåvitt om vi ville. Tror du det skulle stämma? Ja, jag förstår inte riktigt varför. Nu är det supportrar vi pratar om. Jo, ja, självklart. Men, men äh, ja, under tiden jag var där så, så skedde ju en del förändringar där också liksom under tiden jag var där. Men ändå Förra året kom han fyra och då var det ju ändå, jag var ju kvar ända till april liksom. Det var, man spelade ju mer eller mindre med det laget jag hade satt ihop och har ju inte många ändringar i, i truppen och laget nu heller så jag plockade dit Jesper Mann som de nu sålde till Älvsborg till för stora pengar liksom. Så jag förstår inte liksom vad man då ser att ja, vad blåvitt liksom skulle ha för, för, för badwill i den här delen. Men var det inte jobbigt för dig just den? just den perioden när du visste att nu presenteras jag och jag vet att det inte är klart där uppe, hur känner du? Ja, jag var ju ganska säker på att det skulle lösas väldigt snabbt då också eftersom vi hade fått de indikationerna från Jönköping också, sen blev det ju jobbigt då för sen helt plötsligt spärrade de ju mig då från träning och allting, jag var inte med På träning var jag inte med på första matchen överhuvudtaget i Sundsfall som Jönköping spelare och sen helt plötsligt ville de att jag skulle träna laget igen. Blir det inte lätt att man lägger det på sig själv då? Ja det blev, det blev en väldigt konstig situation, inte bara för mig, för spelarna, för alla, även mina assisterande. Liksom, de visste inte hur de skulle förhålla sig och, och ja, det, blev, det blev en märklig situation och det var inte så genomtänkt av Jönköping heller faktiskt. Skönt att det är klart nu i alla fall ja, det är... Och nu ser det ut som det kanske kan bli matcher mot Jönköping nästa år till och med Ja de har ju haft en fantastisk säsong hittills Nu fick de i styrk sist Men eh, som det ser ut nu så bör de ju Om de inte faller ihop helt så bör de ju klara det faktiskt Men du har hört ryktena då om att eh, Går de upp så får du ju en ny arena Men då är det ju ett krav från Jönköping kommun Alltså? Kånsgräs ja. Oj, Puh. Ja, en konstgräs. till Kånsgräs ja, då kan ni stanna i superrättan faktiskt. <trycklig> <trycklig> ja, det är det. Det jag ledsen. <trycklig> Vi har ju fått in massor av lyssnafrågor till Mats såklart. Och många handlar ju om hur processen går till vid värvningar. Rasmus Forsström, som är tidigare BB-poddgäst faktiskt. Känner Rasmus. Han frågar på Twitter... Hur ser processen för ett spelarköp ut steg för steg? Det måste ju vara lite olika kan man tänka sig också då. Men... Ja, lite olika är det ju alltid men eh, vi, alltså Ole Sultan, Moran scout och jag är ute och tittar väldigt mycket på eh, olika spelare då. Vi är väldigt mycket i Danmark, Norge och Sverige. Och titta på spelar, för det är ju lättast för oss också självklart. Och då försöker man ju ofta vara borta en i ofta fredag, röda, söndag, måndag kanske. För att kunna se nästan hela ligan då. Eller så mycket som möjligt i alla fall. Sen har vi ju självklart, vi vet ju oftast vilka positioner vi direkt söker. Och vilka positioner som kanske kan bli möjligt till, till det nya transferfönstret också som öppnas ändå. Så eh, vi försöker ju hålla väldigt bred koll då, och lite mer spetskoll på det som vi vet att det är verkligen i det fönstret som är på gång nu. Då. Uh, och sen tar vi ju självklart med Jörgen också då, i hela processen. Då, så, så att vi, vi sitter och diskuterar det ganska ofta Vi har och tittar. Är det någon spelare som, som vi verkligen är fastnar för så försöker vi också ta en ganska tidig kontakt med inte spelaren då men agenten då. Då får man ju leta på vem som agenten är då. Och sen informera oss lite grann och lyssna lite grann om intresse finns för oss och så. Och, uh, sen är ju ofta en sak som är väldigt viktig för mig att kunna sätta mig med spelaren. För att kanske... Prata med han bara, liksom inga pengar, ingenting sånt. utan Vad är hans målsättning med fotbollen? Varför skulle han vilja hit? Hur ser han på sig själv? Vad är det för... ja, jag vill få en uppfattning. Vad, vad har han för karaktär? Vad, vad, vad brinner han för? Vad vill han? Eh, liksom? Och där, där får man verkligen känslan av ja, Kommer det här att passa in hos oss eller kommer det inte att passa in? Och då bortser jag självklart ifrån kvaliteten, för den har vi tittar tittat på förut mm. och sen ja, går vi vidare därifrån sen så är det ju ofta förhandlingar som kommer med, med spelaren ibland vill man ta förhandlingarna först med klubben och ibland först med spelaren Det är lite olika faktiskt. Beroende på kontraktsituationer och sånt där Ja, kan jag mig. precis då. För ibland vill man ju veta lite grann vad man landar på. Är det en spelare som har ett lite längre avtal då med någon klubb då, så vill man ju veta lite grann vad kommer transfersumman att landa på så att vi inte liksom far iväg allt för långt då. Och hur är det med agenter och sånt där? Får du 200 mejl om dagen med spelare från agenter? Är det ett råttbo där så att säga? Eller är det... Ja, minst. <laughs> Nej. Ja, men det är ju så. När man, när man börjar närma sig transferfönstren så har ju alla mm. möjliga agenter då bara ösor en mejl på, på de bästa spelarna som finns, tycker de då. Mm. <laughs> så det gäller ju att sålla en del om men vi kommer ju aldrig att ta hit en spelare till brovet som vi inte har sett själva eller som vi får chansen att ta hit och se här på, på en veckas provträning eller någonting. På tal om provträning, det är en norsk spelare och provtränar just nu. Hur ser det ja. ut för honom så so far tycker du? Ja, han kom ju i måndags då och gjorde sista träningen idag då eftersom truppen är ledig i morgon då. Det är ju en väldigt ung spelare, han är ju född 98, alltså 17 år bara. En väldigt stor talang i Norge som många norska klubbar är ute efter också. Uh, har sett bra ut på träningarna och uh, ja, vi, vi kommer ju diskutera det lite närmare nästa vecka och titta lite grann på vad det finns för möjligheter och, och se lite grann in i framtiden men uh, just till sommaren kommer det inte att hända någonting. Är talang generellt sett ett uh, ganska återkommande ord från dina agenter mejl eller? <laughs> ja, det är det självklart. <laughs> men jag säger alltid vad är en talang? Alltså, jag har ju upplevt detta också som spelare och tror ett mycket uh, ofta säger man en talang som kan uh, ja, dribbla och uh, göra några speciella saker där men för mig är ju en stora delen också att huvudet är med att, att spelaren vill och spelaren vet vad han vill och, och, och att han är beredd att jobba för det som, som, uh, som också behövs då. och uh, det är ju just där som väldigt många har misslyckats Vad va heter den här spelaren för alla som lyssnar kanske inte är helt tunna med på detta? Ja, Benjamin Zalo med sätten. han var uh, mittback va? Ja, mittback spelar ju nu motsvarande Division 1 Sverige. Då. Kapten faktiskt som 17-åring i sitt lag. Stor då, 1,95. Snabb, rörlig för att vara så, så lång. Riktigt duktig med bollen också. En, en, en riktigt intressant spelare för att så men kan det vara så här att man tar hit en spelare på lite prov och får känna på för att sen när han väl ska gå, kanske om något år, ska få en lite bättre känsla av klubben och kanske känna att blåvitt känns lite mer naturligt? Självklart är det vissa baktankar med det också. Nej, men det är ju alltid bra att en spelare får komma hit och se omgivningen också. Träffa spelarna. Och jag, jag, jag känner ju nu liksom att vi... Det är någonting som jag har strävat efter nu också. Att vi kommer in lite grann mer i det som var då när jag var här också. Som var verkligen fantastiskt bra under 90-talet också. Den här familjekänslan och att vi, vi, vi har en fantastiskt bra gäng tillsammans. Och det, det har vi börjat byggt på och har det väldigt bra nu också eh, tillsammans. Då. och Jag känner lite, kan vi få ibland någon yngre spelare hit som som är en stor talang och han får känna på detta lite grann så tror jag också att vi har en mycket, mycket större fördel än att kunna ta hit honom. Du har ett bra track record vad det gäller norska backvärvningar hittills mm. så att, eh, vi känner oss fan med helt trygga med det. Vad du vill. Ja, ja, ja. <laughs> Men du berättade att ni reser mycket i Norden, Danmark, Norge, Sverige och kollar mm. på spelare. Men Filip Hellström, även kallad Toffs Filip, skriver... <laughs> Förra året åkte du tillsammans med Staden till Ghana och kikade på spelare. Och då, ja, Vi har ju sett frukten av det idag då Prospero låg som anlände. Mm. Men finns det några liknande resor inplanerade? Nej, inte just nu. Alltså, detta är ju också ett litet pilotprojekt i, i, i brovet. Nu låter det lite konstigt kanske. Men brovet har ju aldrig tagit några spelare direkt ifrån Sydamerika eller Afrika eller någonting direkt till sig. Man har ju visst tagit äh, afrikanska spelare någonting men då har de ju varit här i Norden då. Så äh, vi kommer ju inte ta några fler spelare nu direkt innan vi ser att vi också kan handskas med det här och lyckas integrera äh, Låson och Prosper nu i det här och att de får sin utveckling som vi verkligen tror och hoppas på. Äh, om man inte orkar åka hela vägen till Ghana så kan man ju faktiskt åka till Heden, vecka 29. Mm. Är du något att kika på Gotia Cup och försöka hitta något däribland? Ja, jag sitter eh, och tittar på så många matcher som möjligt faktiskt, eh, men framförallt i den här eh, elitturneringen då som är då faktiskt. Då. Men, eh, nej, men man, man ser en hel del bra spelare där som vi självklart eh, alltid eh, tar till oss och, och försöker föra upp lite grann och se om det kan vara någonting. Chipparamba Great Eagles. <laughs> <Ja, precis>. Taucci. <laughs> Mycket bakåtvoltte på de gubben. Det gillar vi. Ja. Jag tänkte när vi ändå var inne på Prospero och låtsas när ska vi eh, lyssna på vad har att säga om de två spelarna. Ja, det, som sagt eh, vi såg ju rätt många matcher i och Stadio när vi var nere där och vi var ju satt ju i slutet av resan då och eh, kom ju med med ja. Micke kommer sina inputs och jag med mina och eh, vi tyckte väl båda två att just de här två spelarna fanns, fanns många faktiskt duktiga spelare men att, att de var otroligt intressanta och eh, ja, sen blev det ju en ganska stor diskussion här hemma självklart i vårt fotbollsutskott och så då, som, som vi alltid diskuterar såna här frågor i eh, ska vi göra detta som man, som man aldrig har gjort förut liksom och klarar vi av det är vi så duktiga på att integrera de här så att vi kan göra det. Så. Men vi, vi bestämde oss för det. Och, ja, Låson är ju en, en central mittfältare som har ett väldigt stort register faktiskt. då Nu ska man ju alltid ha i baktanken att båda två är 18 år bara. Så de, de behöver ju lite tid. Det behöver ju alla spelare som kommer direkt ifrån Sydamerika eller Afrika eller någonting. Så liksom... Därför kändes det också, vi har ju tänkt att ta hit Prosper i januari och låtson som först blev 18 i april och kunde ju först få komma ut i sommaren. Men det, vi kände att det är bättre att ta hit båda samtidigt plus att just nu har vi tagit hit värmen ifrån Ghana också så, så att det är lite lättare för dem nu än att komma mitt i vintern. Den skeva bilden. Ja precis. <laughs> vi har ju sagt till dem efter de kom idag att så här är alltid i Sverige men <skratt> och de tyckte det var lite kallt, kanske. Ja, precis. Det var ju som när de var med i Turkiet på, på, på träningslägret där nere. Och så Fast det var det var lite regnigt och inte fantastiskt, men det var ju ändå runt 10 grader. De tyckte det var fruktansvärt kallt. Vänta, grabbar. <skratt> <skratt> ja, precis. Ja, men det är väl två väldigt intressanta spelare. Det är ju inget snack om det. Prosper var ju med nu också i U20-landslaget nere i VM i, i, i Nya Zeeland och fick tyvärr inte spela så mycket vilket var lite överraskande för han var ju en av de bättre spelarna i afrikanska U20-mästerskapet faktiskt. Men en... Han är ytter va? Han är ytter, ja precis. Väldigt bra spelförståelse, vänsterfotad. Så nej, Det ska bli väldigt intressant nu. Då. Nu har de ju landat här och på måndag kommer de att spela med u vilket ska bli intressant att se. Vad spelar de då? Kan vi, gör du reklam för dem? Ja, eller? de spelar då ute på då, i klockan fem på måndag mot Helsingborg med u Då ses vi där. Men ska folk bli förvånade om vi inte får se dem spela Allsvenskan i år eller hur tycker du att statusen är där? Nej, men vi har ju ett... Och jag, jag, jag tror, om jag, om jag får ta den punkten först, och jag tror att det är lättare för och eh, nu att komma in i det här att ta det, jobba sig sakta men säkert in. Inte känna pressen på sig att de ska gå in och prestera från första minuten. Vi har ju ett väldigt bra fungerande lag just nu. och Därför tror jag att det är bra för dem att få jobba sig sakta men säkert in. För man måste ge dem en inkörningstid på... Ungefär ett halvår till ett år. Så att de sen kan gå in och prestera och, och vara riktigt uh, duktiga- det tror jag nog inte att vi ska kunna räkna med för förrän 10 våren i april. Heller. Då ska först överleva en istid. Det också. <laughs> <laughs> Nästa punkt i mitt eh, manus här. Eh, jag har skrivit Mats Masterplan- Helt enkelt Det låter som en form av så här sällskapsspel Ja, eller någon sorts bankrånsplan ja, ja. vi, vi undrar ju Och väldigt många med oss Såklart undrar ju Hur du ser på framtiden för Blåvitt Vi har en lyssnafråga Från Andreas på Twitter här Var ser Mats Gren oss om fem år? Rimliga målsättningar kontra drömmar Och hur ska vi ta oss dit? Och så vidare mm. Nej, vi har ju höga målsättningar, även jag. jag. Jag sätter ofta målen ganska högt. För gör man inte det så strävar man, strävar man inte nog högt heller. Och sen, eh, självklart, eh, som alla så kan man ju misslyckas självklart. Men eh, ja, jag eh, tror och hoppas på att vi med Blåvitt, om vi tar den som han skrev i fem femårsperiod, att vi ändå ja, ska vara... Bättre med ute i Europa. Plus att vi ja, de kommande åren i bråvet ska vara med och slåss om, om SM-guldet varje år. Lite, lite fler gånger än vad man har gjort de sista ja, 18 åren. Då. då har vi bara tagit ett, ett guld. Men har du någon plan i hur du bygger laget? Vilka sorters spelare som, mm. så du kan stanna längre? Hur ska vi få kontinuitet? Det finns mycket sådana tankar. Ja, det är självklart. Kontinuiteten är ju alltid svår, självklart. Vi, vi måste komma ut i, i gruppspel i Europa ett par gånger för att liksom också ha lite större muskler då och kunna kanske behålla spelarna lite längre. Det är ju det som är målsättningen, självklart. För kan vi behålla även de yngre spelarna och kanske liksom Även några andra spelare lite längre så är det ju lättare att bygga ett lag. Det är ju ingen snack om det. Men är gruppspel Champions League rimligt inom fem år? Det tycker jag. Och då måste man vinna SM-guld först? Det måste man. Mm. och det, det, det, ska ju vara våra, det ska ju vara våra målsättning. Målsättningen är ju att vara bland de tre bästa varje år. Och... Men är det verkligen det? Det är inte det bara något man säger ut, men egentligen så är det... det finns väl bara guld? Ja, det är väl självklart uh, att... Bland de tre bästa där innefattar ju position... Innefattar, <laughs> innebär ju också position nummer ett. Och självklart så... Alla vill ju självklart ha SM-guld. Men viktigast i alla fall varje år är ju att vi kommer ut och kan spela europeiskt. Så väl chansen att komma, om inte Champions League, så komma i alla fall i, i Euroleague-gruppspelet. Det är ju jätteviktigt. Är det extra viktigt i år... Och vinna guld för att stoppa Malmö. För det känner jag själv i alla fall. en spik i dem nu för fasen. <laughs> Nej, Malmö har ju varit de sista åren nu lite dominerande. Då, självklart. Och nu när de fick det här gruppspelet i Champions League så fick de ju otroligt mycket pengar. Då, vilket alltid är en stor fördel. Men ändå inte liksom en garanti för att man ska vara bäst i Sverige. Och det... Känns för att vi, vi har ju haft en fantastiskt bra vår men vi måste ju jobba lika hårt för det nu på hösten också. och Det känns som att laget nu också på den här sommaruppehållet och de här veckorna vi har haft och även en match som vi hade mot Jävle nu är otroligt hungriga och vi har stabiliteten och, och vi har bättre och bättre offensivt spel också. Så vi, ja, vi ser fram emot hösten, det gör vi. Eh, nästa punkt i listan i körschemat. Spelar spekulationer. Nu förväntar vi oss riktigt uttömmande svar <här> Ni, från Mats. <matchen>. jävlar alltså. <här> nu ska vi se hur startelvan kommer att se ut efter sommaren här. Eh, nej då. <här> eh, jag har skrivit eh, som första punkt jakten på Lasse Vibe. Hur ser det ut egentligen? Ja, just nu finns det ingenting, eh, inget bud som ligger på Lasse. Eh, så. Ja, därför är det inte så väldigt mycket att kommentera egentligen det är... hela tiden pratar med Lasse och har kontakt med hans agenter och allting och, ja, vi får ju se lite grann vad som händer här nu när ja, fönstret ute i Europa har ju öppnat Våra fönster har ju inte öppnat men det är för att ta in spelare då. Så, jag, tror, jag tror att många klubbar faktiskt har sett att de väntar lite grann till U21 också har varit färdigt innan de börjar agera så därför tror jag att inom de närmaste två veckorna kommer det kanske Hända lite mer, men eh, vi får se. Men är. Är, det, är det rimligt att, det har sval, att han har svat så extremt mycket eh, i, i intresse liksom, alltså? Nej, det tror jag nog inte. Utan eh, det är nog säkert ganska. Ja, det är nog säkert ganska intressant hos, hos flera klubbar. Men sen, sen vet man ju inte riktigt eh, hur de resonerar och allting sånt här. Liksom, och, ja, sen i slutändan beror det ju på om. Om det är intressant för Lasse, om han vill dit. Han, han tackar ju nej då i vintras till, till en kinesisk klubb. då, uh, Och det kan jag ju förstå också. Det kanske inte är så roligt att flytta dit med familjen med två små barn heller. Och uh, vi får se lite grann vad som händer. Tycker du att du ser en annan Lasse Vive än vad du gjorde i höstas? En mer, jag vill inte säga desperat Lasse Vive, men som kanske försöker att göra det mer själv och inte litar på sina kamrater på samma sätt i avslutningslägena? Nej, det skulle jag inte vilja säga För Lasse hade ju ingen fantastisk vår förra året heller Han, gjorde ju, han var ju skadad i en del matcher Och gjorde ju fem år på våren då också liksom. Och Sen kom han ju igång otroligt bra på, på hösten då. Och som det är med varje anfallare Får man självförtroende som Lasse fick på hösten också Då, då, då flöt det på och då fungerar ju allting liksom. Så... Nej det, det vill jag inte säga utan Lasse, Lasse gör ju ett fantastiskt jobb för laget och löper väldigt mycket och, och det har väl kanske inte riktigt låtsat målskyttet som det var i höstas då men det kan väl komma. Tror du att Lasse Wive kommer bli såld från IFK Göteborg i det här transferfönstret? Jag skulle tro det ja. Men eh, vi får ju se lite grann nu då vad, vad det kommer för klubbar som har intresse och, och om Lasse vill dit och. Men din känsla är att det blir av i alla fall nu i sommar. Min känsla är väl att det blir av, ja. Mm. Eh, apropå eh, Lasse här då så har vi en lyssnarfråga från Andres Salberg som uppenbart har lyssnat på podden med Marcus Vulkan vi hade här för två veckor sedan. Mm. Hur gick det egentligen till i vintras med Stämde allt Vulkan sa... För att Mats ska få en chans att svara på detta på ett vettigt sätt så ska vi så spela upp vad Marcus Vulkan sa. Eh, det är så här att i, i, tidigare i våras fick jag bra uppgifter från flera olika källor inom Blåvitt och eh, kring Blåvitt att eh, Lasse Wiebe faktiskt tackade ja till ett bud från Kina i vintras. Men att det skedde sig när Mats Gren försökte eh, spela ut två klubbar mot varandra för att få upp budet. Vadå, två kinesiska klubbar? Eh, exakt, två kinesiska klubbar. Först kom en klubb som gav Blåvitt ett bud på 2,5 miljoner euro, vilket Blåvitt accepterade. Även Lasse Wiebe sa, okej, okay, kör på det till Mats Gren. Han själv skulle ha fått en lön på 2 miljoner euro per år i tre år, vilket alltså nästan är 60 miljoner svenska kronor. Eh, en sinnessjuk summa såklart. Vilket, som man, inte... vilket man skulle kunna leva med så att säga. Som det inte går att tacka nej till så klart. Men då kom det in en annan kinesisk klubb i bilden och gav blåvet ett bud på 3 miljoner euro. Men den klubben kunde Lasse Vibbe absolut inte tänka sig att gå till under några som helst omständigheter. Det är den här Nordkorea -gräns eh, Jag tror pratade. att det är den klubben ja precis. Men var det samma lön där då? Eller hur? Eh, det har jag ingen koll på exakt. Men samtidigt då såg Mats Gren en chans till att trissa upp priset då och gick tillbaka till den första klubben och sa att visst, vi kan sälja Lassavibet er om vi får 3,1 miljoner euro. Han gick upp där och kunde tjäna 600 000 euro. Men då sa han bara, glöm det. Vi köper en annan anfallare istället. Så han körde en chansning egentligen, Gren. Och eh, det gick inte hem. Den kinesiska affärsmodellen föll. <laughs> det kunde ju ett blåvitt då, så närmare 30 miljoner ju. Samtidigt fick blåvitt behålla en väldigt bra anfallare och nu leder blåvitt serien så ja, det är svårt att veta vad som är rätt och fel där. men oh, han är i skytteliga. Facit har vi kanske någon gång i hösten när gör bokslut över både allsvenskan och ekonomin. Exakt. Nej, det kan jag visst kommentera. Alltså, det som Marcus säger, det är stämmer inte precis som han säger. Det gör det inte. Bara för att Den klubben som eh, var inne med budet som Lasse och hans agenter då diskuterade med var ju den klubben som var inne först från början också. Så det var ingen klubb som var inne för i det. Det kom en klubb till som visade intresse också men någon drog sig tillbaka ganska snabbt. Så det var ingen eh, gambling och, och förhandling på det sättet från min sida överhuvudtaget. Och sen var det ju inget, utan det var ju Lasses beslut i sista skedet att eh, tacka nej till den klubben till Tianjin Teda. Du spelade inte ut två klubbar mot varandra. Nej, ord. inte alls. Och Lasse har aldrig sagt ja till någon kinesisk klubb överhuvudtaget? Nej, inte vad jag vet då. Alltså, ja. För jag har ju inte haft ett tillbud som vi har sagt ja till. Som, alltså på, nu ska jag inte nämna några siffror, men som Marcus sa här på 2,5 miljoner den har inte jag haft på mitt bord som jag har kunnat säga sagt ja till Eftersom du då tror att Lasse kanske kan gå i detta där så finns det ju såklart folk som är väldigt intresserade av vad det kan vara för ersättare som du har på någon het lista. Har du någon sån eller? Jo, det är självklart. Eftersom vi vet att Lasse är en, en eftersökt spelare ute i, i världen, inte bara i Europa. Då, eftersom även Kina visar intresse också. Så måste vi vara ute och titta på vad finns det för ersättare till Lasse. Så visst har vi väl en lista som vi sitter med. Det har vi. Är Magnus Eriksson ett realistiskt namn? Fyra skjutår. Ja, realistiskt. Patricks drömspelare. Ja, det är min drömövning, nämligen. Det är därför ja, jag frågar. Ja, ja och Magnus är ju en fantastiskt duktig spelare, men han kanske inte är en ren anfallare. Han är väl kanske en liten. En komplett spelare. Ja, han är väldigt komplett spelare. Väldigt duktig spelare. Inget snack om det. Han men är en kanske. tio snarare än en Ja, nio. han är ju mer än nummer tio då. Så det, det där är ju en liten. Eh, ja, en, en, en diskussionsfråga internt också. Liksom. Ska vi ha in en, en, en ren anfallare liksom på det sättet som är också djuplessgående och snabb på det sättet? Eller typ en sån spelare då som Magnus Eriksson som, som kanske droppar ner lite grann och, och en väldigt bra passningsspelare och lägger sista pass också, även om man gör en del mål. Men det är ju lite, lite skillnad på, på spelartyper. Lasse Vibe kom ju in som kantspelare i IFK Göteborg och gick ju sen upp till anfallet. Skulle Jakob Ankersen till exempel kunna göra samma resa tror du? Nej inte Jakob tror jag. Då är det nog hellre Sören då. För Sören har spelat den positionen i Esbjörg förut också. Det vet du ju Patrik att Jakob satt ju här i podden och sa att han inte ville spela anfallare. Men jag tror att om Matt säger du ska spela anfallare eller inte spela alls så spelar nog Jakob där han spelar. Ett äh, namn som har florerat äh, ganska flitigt är ju Daniel Larsson, Sams brorsa som han nu, numera är. Mm. Ehm, är han en, en aktuell som ersätter till Ja, Det finns väl Flera namn som vi har tittat på. Daniel är väl ett av dem som vi har tittat på. Självklart, han är ju en väldigt duktig spelare. Han har ju speeden, han har ju erfarenheterna. Han har ju varit i Malmö och gjort det väldigt bra där. Och eh, först och främst så i det här läget nu då, så, så måste vi vara säkra på eller säkra, det är ju dumt uttryckt av mig. Men vi, vi måste ju först titta på om, om Lasse försvinner eller inte innan vi, vi kan gå på några... Några alternativ också därför är det ju svårt just nu att sitta och uh, gå för djupt in i förhandlingar med någon så, så vi är ju inte inne i några förhandlingar med någon spelare just nu. Det är vi inte för det kan vi inte. Det finns en supportersajt som heter baraben.com, jag vet inte om någon känner till den, <laughs> uh, som uh, förra året hävdade att Daniel Larsson hade fått ett kontrakterbjudande. Stämde det? Nej. Inte från oss. jag vet inte om jag har fått någon annan. <laughs> <laughs> Nej, jag pratade med Daniel redan förra sommaren när han var hemma då. Och då var det ganska så klart kommunicerat från Daniel också att han inte ville hem till Sverige. Så därför kom vi inte alls någonstans med någon förhandling eller något förslag eller någonting. Sen så var det ju lite snack om Djurgårdens eh, succéanfallare, Mosekvi, där att vi var mm. intresserade och var inne och budade var fanns det någon substans i det eller? Ja, var inne och budade det är väl kanske att ta i liksom som jag sa förut att just nu har vi egentligen ingen ja, vi kan inte sitta och, och förhandla och buda på några spelare när vi ännu inte vet om Lasse blir kvar eller om om, om han går då. för det är liksom ska vi ersätta Lasse Weber och så blir det ju typ med någon spelare som ja, nu nämnt står vi vill ju ha en viss speed där framme och så Och då måste det vara en mer etablerad spelare som även Daniel Larsson och även Moshekvi är då. Och eh, Moshekvi är ju en intressant spelare, det är ju ingen snack om det. Man har ju sett vad han kan nu också. Men eh, ja, något längre än så har vi absolut inte gått. Sen eh, nästan på min, min heta lista då, Imad Kalili som är för detta skytteliga vinnare. och eh, I Allsvenskan och eh, klubblös nu till och med verkar det som. Det kanske jag har koll på. Ja, det borde ju ja, vara en fantastisk ja. värvning som känner till Lasse. Ja, Iman det är ju, jag vet ju, han var ju borta hos, uh, ja, i Kina också, där, uh, där uh, Tobbe ser är nu då. Uh, han lämnade ju det där då för, för uh, Arabvärlden. Ja, precis då. Så, nej, jag vet, jag har självklart koll på det också. Och uh, även ett intressant namn, självklart, uh, som, vi, som vi också har kollat upp lite grann. Men det blir Magnus Eriksson. Kan vi, kan vi komma överens om det nu? Jag kommer ju inte komma härifrån levande. Höll på att säga om jag inte frågar om eh, relationen med Brannemir Hurgata. Som alla såklart vill se i en blå tröja. Det är en... definitivt inte på en kant. Nej, det Nej. såg vi ju ursätt att det inte skulle hända. Nej. Men är det, är, det något som, är det en realistisk tanke av folk? Att han ska hit på lån, att han ska lite eller, dit, eller? Problemet just nu med, med Branne som jag hade honom i Jönköping och kände han väldigt bra då är att han har ett år kvar med Gladbach. Mm. Och då är det väldigt svårt att, att ta någon på lån. Det är ju ingen klubb som, som vill släppa någon på lån om de har ett år kvar just. Så där är situationen, just hans kontraktssituation lite svårare, svårare då, liksom, att kunna lösa någon sån deal då. Sen eh, vet jag inte riktigt. Och, eh, om Gladbach vet jag att de vill förlänga. Om han vill förlänga vet jag inte riktigt. Då. Och eh, skulle det bli en sån förlängning då, då, då kan det ju öppna upp sen möjlighet Men du har eh, kontakt med spelaren i fråga lite då och då? då, då eller? Ja, eftersom jag, jag känner honom så pass bra från tiden i Jönköping då, så är det självklart att man har en kontakt med. Mm. Eh, sammanfattningsvis bara då i den här lasse frågan så, så kan vi väl eh, då konstatera Patrik att det, det känns i alla fall som att eh, om Lasse försvinner i detta fönstret så har Mats eh, någon sorts plan för eh, hur han ska ersätta honom Blir det en ny Mr. X-historia då? <laughs> det beror på vad tidningar då. känner på att skriva Nej det hoppas jag verkligen inte, det, det ber vi ju bara för att det drog ut på tiden Nu skulle det hända någonting, nu att Lasse går så vill vi ha in någonting Snabbt, eftersom vi ligger i väldigt mycket matcher med både Joruling och Allsvenskan och så. Då har vi inte råd att vara utan en anfallare i flera veckor. Du var ju med i en konkurrerande på, eller konkurrerande på Olof Lund, det är ingen konkurrent. Jag tycker vi har honom ganska bra. Men du var med i Olof Lunds podd nu ska vi se här den 29 december 2014 om jag inte minns fel. Och då pratade du bland annat om att minns kultur. du alltså <laughs> jag pratade. Ja, men Det var ju vad heter det, två dagar innan nyårsafton Vi skulle åka iväg och sådär Så jag minns att du lyssnade på det Då sa Mats Kulturbärare i laget är otroligt viktigt Spelare som stannar efter framgång Och vill vara kvar Och det var en stor del av all framgång Under 80-talet Spelare som tar ansvar i omklädningsrummet och, så och bär andan vidare Och då är frågan Vad hände med Jon Halmbåge? <laughs> Ja, för John är ju faktiskt eh, den målvakten i svenskan som, som har bäst statistik så so far. Och hans kontrakt går ut i årsskiftet. Och ja. även Marcus Sandberg, ska vi säga. Så hela målvaktsfrågan är ju egentligen inte Vad händer? Kör vi med flygande målvakt? <laughs> Nej. <laughs> Nej, som ni själva säger, vi har ju två utgående kontrakt på, på båda målvakterna. Men eh, vi är ju otroligt nöjda med båda målvakterna. Så... Nu ska jag inte gå händelserna i förväg liksom, innan jag har pratat med någon, någon av morvakterna. De måste ju själv vilja vara kvar äh, i, i blåvitt också. Liksom, men, äh... När det gäller Jon så, så kan jag garantera att det vill han för <laughs> Han har suttit på samma plats som du sitter nu och sagt: Okej. Okay. <laughs> Nej, men äh, Jon har ju haft en äh, jättebra vår nu och gjort det väldigt bra. Och eh, som sagt eh, som du sa nu också liksom eh, det, är, det är viktigt att ha kvar vissa kulturbärare och vissa spelare som har varit i klubben längre ett tag som, som vet hur det går till och, och som, som eh, ja, så kan föra andan vidare så att säga i klubben och eh, Jon är ju en av dem så eh, jag kommer ju försöka sätta mig och prata med nu från och med nästa eller veckan därpå då med de spelare vi har ju fem stycken som avtalen går ut till till vintern också, Jon är ju en av dem och Marcus är ju den här en, en annan då men eh, ja det är klart eh, efter, efter vår säsong nu och eh, så som, som hela situationen ser ut så Så tror jag nog att ja, hoppas och tror att det ska bli ganska bra, bra samtal med Jon också. Är det inte sent? lite sent att ta samtal om förlängning med första målvakten? Så sent som en, ett halvår innan kontraktet går ut? För vad jag förstår så får ju andra klubbar börja approchera honom nu om de skulle vilja. Ja, från, från igår då så får de ju ta kontakt med honom egentligen. Men som sagt, jag ska, jag ska ta i det här... Uh, nästa vecka så jag tror nog inte att det ska vara något större, större problem <laughs> att, att prata med John då heller så. Det florerar ett rykte om att uh, du har stått och pratat uh, väldigt intensivt med Johan Viland <laughs> Intensivt framförallt <laughs> <laughs> Under något uh, läger i Portugal kanske ja, något form av något sorts läge och ja. detta är, har ju då spridit eh, rykten eh, om att Viland eh, ska vara på väg in istället för Alvåge nu då. Mm. Har du någon kommentar? Ja nej detta är inte alls fallet. Jag, jag, jag, det kom ju i någon tidning ganska så snabbt då när jag, jag pratade 15 sekunder med Johan Viland ungefär. Om det är länge sen vet jag inte men... Eh, Jag pratade med, med Alborga ganska så snabbt efter detta Så att det, det som kom i tidningarna var jag hade jag varken eh, händer eller fötter då liksom, Utan det var ingenting med det Så Johan Wieland kommer inte spela i blåvitt eh, nästa år? Han är inte klar på fyra och ett halvt år men... <laughs> <laughs> <laughs> nej, nej. Eh, Vi ska ta lite lyssnafrågor på, eh, även på ämnet eh, spelarspekulationer och värvningar Och jag börjar med en i från eh, facebook tror jag Mattias Vem av våra utlandsproffs med IFK-anknytning tror du i nästa man att komma hem? Och har det funnits någon konkret diskussion med någon av vd redan? Eh, inte Hussein utan tänker med på Berg, Oscar, Vänt, Värmblom och de här killarna. Och vi hade ju Oskar som satt här i soffan förra veckan som kände som att han var väldigt sugen på att spela i blåvitt någon gång i framtiden. Mm. Hur, hur går tankarna med det gamla gänget? Nej men det är ju som en sak som Håkan Mildo hade väldigt bra kontakt och koll på så här som jag också har tagit över självklart för det är ju precis den saken som man gärna nu med Bjersmyr och Gustav Svensson och Sebastian Eriksson som man gärna vill ha att spelare som har ett, ett väldigt stort blåvitt hjärta som har varit här förut liksom, att har vi chansen att ta tillbaka dem så vill vi gärna det de som du nämnde är självklart sådana spelare som man gärna skulle vilja ha tillbaks. när det är möjligt det är ju en annan fråga för de de har ju också liksom ja, de är ju ute i stora klubbar nu Marcus Berg förlängde sitt avtal där nere i Grekland och Pontus Svembrom får ju se lite grann vad som händer nu i Moskva och han kanske vill ja Ta någonting till en annan uh, i en annan del av Europa innan han kommer hem. Och det, är, det är lite grann sådana saker som spelar in, då, men uh, kontakten finns ju. Och de finns med i Mats Greens femårs för uh, blåvit helt enkelt. Så är det. <laughs> <hör> nu är han här igen och ställer frågor. Kan du gissa vem? Jukke? Är det, flodamannen, raz? det är flodamannen Rasmus Forström? Väldigt frekvent i podden. Men han har mycket bra lyssnarfrågor. Är det aktuellt att ersätta Mickelsen internt i form av lagemil eller Elvardsen? Vad letar ni efter i rollen som fjärdeanfallare? Och om en värmning ska göras, när kan vi förvänta oss att den är på plats? Det har du redan svarat på. Men i övrigt, ersätta Mickelsen internt. Det är självklart saker som vi sitter och tittar på. Vi, vi har ju en väldigt eh, stor akademi som vi lägger mycket pengar på. Självklart är vi väldigt eh, måna om att kunna ta upp eh, så många spelare som möjligt men samtidigt så är det ju viktigt att de spelarna vi tar upp också håller den kvaliteten som vi behöver för att vi ska få både bra träningar plus att vi också ska kunna Ha möjligheten att sätta in dem direkt i all svenska som vi såg mycket. Sen fick ju en hel del speltid nu i alla fall. Och detta är ju en avvägning som vi hela tiden gör då, framförallt tränarna också. Vi har ju haft upp eh, de flesta av eh, de här spelarna som kanske står och knackar lite grann på, på eh, A-lagstörren liksom. Och eh, sen försöker vi ta en bedömning därifrån då hur långt fram är de hur är de positionsmässigt lite grann, liksom, vad kan vi sätta sätta in dem i vårt lagbygge och så här och det är saker som vi just nu sitter och tittar på och även för, för transferfönstret då i vinter då för där går det ju också Många avtar ut för spelare som just nu är U19. De som, som du nämnde också, Viktor Elvarsen, Patrik Karlsson-Lagemur, antingen måste vi flytta upp dem då eller så kan de inte vara kvar i u utan då måste de söka något annat. Så. Just nu till sommaren så ser det väl inte ut som att vi kommer att ersätta som är någon ifrån vår ungdomsavdelning utan vi kommer att försöka ta in någon annan för honom istället och sen får vi titta lite grann till vintern sen hur det ser ut Finns det någonting de kan utveckla tror du som gör att deras chanser ser ljusare ut? Ja, vi sitter och tittar lite grann och det är ju också min uppgift tillsammans med Roger Gustafsson också lite grann. Hur, hur ska vi kunna föra de spelarna som, som liksom U17 och nu 19 lite närmare uh, A-lagstruppen ändå? Liksom? Vad måste vi bygga på dem lite mer konditionsmässigt, styrkemässigt, uh, olika saker liksom för att... Uh, För att vi ska kunna flytta upp mer spelare och detta är ju en, en, en sak som, som är väldigt viktig eftersom vi lägger så pass mycket pengar ändå på akademin. Så där, där har vi ett litet arbete framför oss då. Så vi kan räkna med en ny dansk anfallare till sommaren då? Nej, det behöver jag inte säga att det blir danskt Men, <laughs> äh, <laughs> äh, men äh, vi, har väl, vi har väl tittat på några namn Där också nu som jag inte riktigt Kan nämna just nu För det är väl, det är väl lite för, för känsligt Fortfarande för att nämna några namn Som vi har tittat på och kanske även haft lite kontakt med Spännande Yes <coughs> äh, Albin frågar på Facebook Hur ser Mats Gren på Lundemo-jakten och buden som Lilleström avslåg? Är Marius Lundemo fortfarande aktuell för Blåvit? Ja, det blev ju många förhandlingar faktiskt, lite konstiga förhandlingar också med, med, med Lilleström. Då. Men eh, just nu är väl inte Lundemo eh, aktuell för oss överhuvudtaget. Han har knappt spelat en match på våren och han har varit skadad hela tiden. Man fick ju nästan känslan av att förhandlingarna sköttes via norska medier istället för för mellan sportcheferna. Ja, det, det blev väl lite grann, tyvärr blev det väl lite grann så då att kommunikationen mellan mig och Lilleströn sportchef då... Ja. Kommunikation. Kommunikation, ja det blev inte riktigt uh, så som en, en, en förhandling brukar vara utan det, be, det blev aldrig ett bud och ett motbud utan det blev ett bud och sen blev det nej tack och sen blev det kanske ett bud ifrån oss och sen blev det nej tack. Så det, det blev aldrig någon känsla av vad kommer det att ligga på till slut så där fick vi helt enkelt eh, dra en, en, en linje och stoppa det. Men de kände sig inte säljsugna eller vad, vad? Nej de sa ju helt klart nej från början då och sen eh, Marius agent och han var ju säker på att eh, ungefär den här nivån kommer de att säga ja till. Men vi gick ju lite över den också och sen fick vi bryta sen för vi sa att vi har ingen aning om vad det kommer att landa på till slut. Så Marius agent är på din shitlist nu? <laughs> Nej, inte alls Nej. De sitter ju självklart och uppskattar också Vad kan det landa på Men de, har ju inte, de får ju aldrig ja, Jag lämnar ju aldrig ut en, en prislapp Någon av våra spelare liksom, Vad kommer den att landa på Det, det är ju självklart man, man tackar och tar emot Om en klubb kommer att betala så mycket som möjligt Så därför vill man inte lägga fast en summa ju. Apropå U21-EM Har vi någon vidareförsäljningsklausul På Ludvig Augustinsson Det har vi. Men du tänker inte säga på hur mycket? <laughs> nej, det tänker jag inte. <laughs> Kort och vad, vad är poddens kortaste svar? <laughs> <laughs> en kille som heter Svecke, Svetche på Twitter, frågar rådfrågade Kongo Kim, och det är alltså Kim Källström, gren angående valet att gå till Grasshoppers. Nej, tvärtom då. Uh, Grasshoppers frågade mig faktiskt Vad jag tyckte Vad var det du svarade då? Skickade han till Göteborg istället uh. Han är ingen i så är det inte, Han har varit i Arsenal precis <laughs> <laughs> Nej men jag, liksom Jag jag är ju fortfarande i, I mycket kontakt med min gamla klubb Eftersom jag var där så många år då. så Jag sa till dem att har de möjligheten Att ta Kim eftersom han överhuvudtaget Inte ville hem till Sverige då uh, Så ska de ta honom Det var min mitt svar till då. Och du försökte inte sticka emellan och få honom till blåvitt? Ja, han vill inte hem till Sverige faktiskt. Okay. Så det jag har pratat med Roger Ljung också om det så det, det var inga, inga diskussioner. Är det en del av masterplanen tror vi också så småningom. Kim Källström i <laughs> Via Grashopper. Han ska väl in på Bravida eller? <laughs> <laughs> det får vi inte hoppas. Det är dags för Back to the Future igen Patrik som älskar den här projampunten Det blir bli roligt nu jag tycker, jag tycker det är rätt kul faktiskt Jag har fått göra det här sälligt bra Och då är det alltså Vår tidigare gäst Oskar Vänt som har ställt en fråga Till Mats Gren Vem vill du ha som gäst nästa vecka Oscar? Hmm Om jag skulle få välja Vem som helst Så hade jag velat haft Mats Gren Vi löser honom. Vi fixar det. Då måste vi ha en fråga till Mats Gren också. Hur många bultar finns det i Örnans <skratt> <skratt> <skratt> Har du koll på detta Mats? Ja, ah, jag har stenkoll på det. Hur många är det då? Det är 7 428 954. Det är helt jävla otroligt Hur kunde du veta det? Du har koll på det mesta Siffror, Jajamän, ja. siffror är Mats grej, <laughs> obviously Ja då vill vi ha en fråga till nästa veckas gäst och... mm, Men, men kan, inte, kan inte Mats få önska nästa veckas gäst? Vem vill du ha? Om du får välja vem du vill i hela världen Vem skulle du vilja sitta tänk, på din plats Tänk nästa vecka? något aktuellt nu då Någon som kunde vara aktuell i blåvitt sammanhang Just precis nu Ja eh, En som eh, Säkert skulle vara väldigt intressant Vi er också att ha en podd eh, Och som är precis väldigt eh, Blåvitt aktuell Skulle nog vara bra med Nisse Viberg då Nisse Oj. alltså Det är ett rätt tungt namn lös, lös, Löser du det Mats? Ja, jag skulle nog tro att Nisse skulle tycka om att sitta här. Ja, ja men vi, vi, lovar, vi utlovar en podd med Nisse Viberg till nästa vecka, eller vad säger du Patrik? Det gör vi. vi fixar Nisse, det. Nisse nästa vecka. Ja, Vad vill vi ha för fråga då? Eh, ja, Nisse, hur, hur många år är du beredd att gå in och satsa i blåvet riktigt så att vi tar det här steget som vi verkligen behöver för att komma ut i Europa? Snyggt Liktig Det snyggt. sköter vi förhandlingen genom BB-podd <laughs> Det är skönt <laughs> Då har vi kommit fram till segmentet Övriga lyssnafrågor Det är kanske bästa i hela podden Precis Och då har jag en fråga från Simon här Apropå nixen Viberg här då Hur mycket kommer sponsoravtalet Med prioritet att betyda I det ny, nu öppna transferfönstret Nya möjligheter direkt eller I detta sommarfönstret då alltså ja, men det, det först, först och främst är det jättebra att vi, vi får in en, en stjärnsponsor igen och jag tycker att det är väldigt bra att vi får in eh, Nisse och Prioritet Finans. För Nisse är ju en fantastisk stor blåvitt supporter med ett jättestort hjärta och eh, han har ju eh, satsat en hel del pengar i blåvitt eh, redan förut och gör det ju nu igen och eh, har ju också stora visioner med blåvitt så därför tycker jag att det var ett, ett, ett mycket bra val. Men kan du känna att det är en ryggsäck som försvann lite nu att nu kan du köra så som du har tänkt i <gör> Ja, Vi ska inte köra så väldigt hårt nu på sommaren hoppas jag. Alltså därför är väl inte liksom just den springande punkten som har varit jätteviktig utan det är ju för hela budgeten och även för, för liksom framtiden. Nu fick vi med Nisse på tre och ett halvt år då, och det, det kändes också jättebra. Det säger han bara för att eh, hålla ner priserna på eh, eventuella inköp, <skratt> tror, du, tror jag. <skratt> eh, en fråga från eh, Mr Klang på Twitter. Av alla dina stalkers hur rankar du Hampus Jax och hans örnkoll på Landvetter? <skratt> <skratt> ja, ibland blir jag faktiskt lite skrämd av det. för Jag, jag fick ju mm. faktiskt en, en, en fråga av Hampus på jag kommer inte ihåg om det han skickade det till mig på Facebook eller någonting. Eh, Som frågade då liksom eh, om, jag, om jag var på väg över till, eh, till Gotland på semester. Ja, men den hade den uppe och frågade oss också. Ja. Och ja, det är lite skrämmande ibland faktiskt då. Man, man, man har känslor av fasiken också. Men snart kan man inte gå på toaletten när de <laughs> vet var man är. <laughs> Men är det här någonting när folk har koll på resor och samtal och sånt där, är det någonting som stör verksamheten eller är det försumbart? I, ibland kan det vara känsligt faktiskt, om, om, det, om det blir liksom, uh, ja, om det blir fel. Typ att det, du vet att Magnus ja, Eriksson sitter där och väntar och folk vet att han är där och så ska du dit. Ja, det, det kan ju vara väldigt känsligt ibland. Och, och sen kan du har jag ju sett också, för det har ju kommit ut liksom saker som har lagts ut, print screen alltså, men som ändå har blivit fejkat. För liksom det har varit saker liksom som har lagts ut som att jag har då från... Syris till Amsterdam, Amsterdam till London, eh, London, eh, Göteborg. Och detta har inte alls skett då utan eh, jag var hem emellan innan jag flög nästa ja. morgon över till England och tittade på Rogne då. Ja just så den det... här eh, Rogne-Manchester-historien var ju inte att var lite där en ja. god Hampus med det. Ja så det, där hade du liksom två flygbiljetter på något sätt lagts ihop på en screen som sen lades ut på min flygrott som inte alls stämde. Så då, då liksom, ja. Men det var aldrig nära att, att eh, Rogna-affären var i fara då? Nej, nej, Rogna överhuvudtaget inte. Liksom, eh, det var ju Thomas villa otroligt gärna hit ända från i höstas när vi hade den första kontakten då så. Då uppvarnar vi Hampus att fortsätta spotta ut med flygtider så att vi har något att prata om då. Du får lägga ut ett rimredåer också och boka ja. lite Gran Canaria och sånt där. Det brukar där. jag vara bra på så. <laughs> Henrik Nu är han en gång igen. Åh här igen! Oh, Herregud, den. nu ska jag ta dig på direkt den här. Den har jag lagt in bara för att du skulle få visa ja, den här med och, detta. Och, och istället, ja. Henrik Mattias Björalt-Lien Han är här igen. Hej Mats, skriver han först. Är det aktuellt att anställa en matchanalytiker på hel eller deltid? Vi har ju faktiskt nu då en person som är inne på 50 procent. Så eh, vi har ju någon som eh, filmar matcher, eh, filmar eh, ja, någon gång i någon träning också, klipper och allting sånt här och analyserar tillsammans självklart då med Med tränarna också och se lite grann vad de vill ha. Det är ju en viktig del för där, det innefattar också att, att spelarna får klipp på sig själva. Så att de kan titta på det själva och sen också ta ju även en av våra tränare, Magnus Helund, individuellt spelarna sen och titta på vissa klipp och därigenom också viss individuell träning och försöka utveckla dem. Så det, det är en viktig punkt faktiskt. Och sen är ju allt en budgetfråga hur mycket vi kan utveckla dem. Ja, för i vissa större klubbar så får ju alla spelare en klockren eller klockren, de får, de får en total videoanalys över varenda steg de har tagit mm. så fort de har varit ute på en fotbollsplan överhuvudtaget. Men är det någonting vi siktar på att bygga ut? Eller är det... Ja visst är det det. Men som jag sa liksom, Vi ska ju få in allting i budgeten också liksom, och, och, Men det är, det är ju en, ett steg Där spelarna verkligen Kan utvecklas När de får se sig och, och sen om man går ut och tränar på vissa saker också Det är ju där man kan göra stora framsteg Så ett gruppspel I Europa League eller Champions League Och så har vi en på heltid Det kan man väl säga så Ja <laughs> Eh, Johan frågar på Twitter eh, Han eller Jörgen sa att de byggde en, all en allsvensk trupp innan serien och att de ska bygga en till Europa League Hur ser det bygget ut? Nej, Jag vet ju då eh, att skulle vi, skulle vi gå till Euroleague-gruppspelet så blir det ju många fler matcher och det blir ju ja, vi är tuffare belastning för hela truppen då självklart men problemet är ju lite grann också skulle vi förstärka truppen nu för att vi hoppas och tror att vi går till jurolig gruppspelet och sen skulle vi inte klara av det vi kan ju få en jätte om vi skulle gå till playoff kan man ju få en riktigt riktigt bra motståndare som vi kanske inte orkar på. Då har man ju trupp som egentligen är byggd för i gruppspelet och har bara allsvenska matcher och det kan också bli väldigt fel. Så det här är ju en stor balans som vi måste hitta. Så att inte truppen blir för stor att det inte blir spelare som kanske hamnar på bänken bara för att man inte får riktigt så många matcher som man hade trott. Och det blir istället en, en, en mycket sämre stämning i truppen. Så det är en balansgång som just i år säkert vi inte kommer att, att gå in liksom och försöka nu i det här transferfönstret skapa en trupp som skulle klara ett Eurolig gruppspel för just de musklerna har vi inte just för tillfället heller. Björn Vikander frågar på Twitter Vilken blåvitt profil hade han velat ha i dagens trupp när profilen var som bäst? Det finns många faktiskt när de var som bäst. Alltså, en Torbjörn Nilsson i sina bästa dagar är en fantastisk anfallare. Stefan Ren. Du som gillar speed, tror jag skulle jag skulle säga Johnny Ekström. Då. Ja, också självklart. En, en, en, en, det finns otroligt många. Liksom. Nu ska man ju inte värdera ner någon av våra spelare nu just för... Att man kanske tänker, ja men den anfallen då om vi fick in Torjula <laughs> eller Jonny. Eller du någonting tro, du tror ju att Lasse är på väg att gå så då, får man, då kan du behöva sätta <laughs> den här. Då, innan ja, med. Ja, precis. <laughs> Nej men det, det finns ju många som äh, även liksom Pontus förhemde, Håkan Mild med sitt driv som han hade som fotbollsspelare och, och som han satt. Äh, Också nivån på träningarna liksom som är jätteviktigt. Det, det finns ju så pass många som man skulle kunna ta med i det här. Liksom. Men vi har ju nu också börjat skapa en fantastiskt bra träningskultur. Så jag tycker vi är på en väldigt bra väg just nu och skapar någonting väldigt bra för framtiden också. Jag trodde han skulle svara Mats Grem. Jag tänkte säga du fick. Han Mats Grem var ganska bra på sin tid. Han skulle ju värva hit. Ja. <laughs> eh, sista frågan då. Har vi kommit till? Redan? <laughs> ja, jag sitter och sover här. Uh, det är Leffe som frågar på Twitter. Uh, hur skulle du vilja använda degen <laughs> om en supporter efter en lottovinst skänkte 75 miljoner kronor till blåvitt? Har du vunnit på lotto, Leffe? <laughs> Videoanalytiker hade vi som förlag. Ja, alltså just... Liksom bara gå ut och använda pengarna för att köpa in någon spelare liksom som eh, är svårt att säga dagsläget. Då, då skulle det vara någon av de här spelarna kanske som man känner då, ja, skulle Lasse Wiebe försvinna, ja ta in en, en anfallare då som som eh, skulle ja, skulle passa bra in i, i truppen och så. Uh, skulle väl i sådana fall kunna vara Marcus Berg då? Marcus Berg och då kommer säkert Pontus vemblom med på köpet också. Va? Ja, så då får vi måste du vänta med också så att det blir någon form av. Vad de kallar sig, Ratpack. Ja, de kallar sig det själva. Ja, det är ingen annan än de själva som kallar sig det, bör vi betona. <laughs> 75 miljoner, då får vi tillbaka The Ratpack till Göteborg. Och det är väl ett bra sätt att rappa ihop det hela, va? Ja, det tycker jag. Stort tack Mats Gren för att du ville ta dig tid och sitta hemma med oss. Tack själv. Och eh, ni hittar oss på gp.se slash eller på Facebook där vi heter BBPod. Det gör vi. Det är väldigt kul att vi berättar det varje gång Eftersom någonstans sitter och lyssnar på det här avsnittet Men det är alltid bra att påminna Ja men man kanske inte hittar Facebook sidan gå in och gilla den Och, och likar och dela allting Så vi sprider det blåvita budskapet över världen Sen tror jag att det finns ett BB-poddkonto på Youtube just nu Och där tror jag att det förra veckan kom ut någon form av låt Det kan absolut vara så Kolla in detta Och så hörs vi nästa vecka Hejdå! då Kan du förklara så jag vet Det är bara början, inget slut Det var vår egen hemlighet Vi delar en minut När vi kastat våra glas Och åkt hem utan sorg Nog med hjärtat som finns kvar För det luktar som jag vill en als de tijd was toch stil, ken je de warme moed mijn huid? Het is altijd duur.